Бо як не крися від себе і від людей, а в її житті вже смеркає. Усіміством відчула, що Петро підглядає за нею, бо давно навчилась відчувати його присутність. Гай-гай, у кінці серпня буде рівно 50 літ Петрової безнадійної і безпросвітної любові, яка висить над нею, мов кара, і водночас жорстока спокуса, на яку вона ніколи не піддасться. Знову він підглядає за нею. Його очі перебігають по її тілі, як мурахи. Станула плечима, поправила широку картату спідницю на колінах. Стиха мовила, не озираючись. «Ну чого ти, Петре? Поливав би краще свою капусту. Херлява вона в тебе, сегорік». Коза одірвалась від пащі. Вона й чекала цієї нагоди, а може зачула балачку про капусту, яку в цьому році ще не куштувала. Троснула визеленого в траві бородою, Смачно форкнула, клякла на передні ноги. П'ятечки колін також зазеленілися ще з весни і лягла на бік, підставивши вим'я сонцю. «Останній раз?» – питаю, Катре. «Як то останній?» «А ти подивися на себе в церкало і побачиш останній?» Вона болісно стрепенулась, відчула, як пронизливо заскимлило її серце. Тонкі худірляві пальці загуляли на вишмульгані головці вишневого ціпка, Краплини поту виступили на чолі збігали на перенісся. Так він знає, що не ніколи. Умовляв усі лап, але щоб отак. Кепські твої, Екатерину, справи. Ой же ж, які некудишні. Краще б полив капусту. Твоя одарка знову нарікатиме, що через мене нічого косити на зиму. Нащо що тобі, моя одарка? Ти про себе подумай. подумає. ладом дихаєш. А я тебе все ще люблю, як і колись. Останній раз тебе прошу. Віди за мене. Покинув все своє доброударці синові, та й одарка відпустить, як залишу її хороми. Нажилася, а чого ти зазнала за свій вік? Петро Сіроштан стояв з повними вітрами на коромислі, перетримував ношу обіруч і тому був схожий на розп'яття Петра Сіроштана із Богданівки. Він міг би йти по воду до ближньої криниці, але пішов до цієї в Перезі під вербою. Бо стежка від неї веде попід Катеринин садок. Я маю те, чого хотіла, Петрузю? не сказала, а майже простогнала Катерина і стиснула головку ціпка, аж хруснули пальці. Коза стрельнула вухами на цей звук і одігнала гедзя з вимені. «Петра, гед, де ти запропастися? Тебе лиш по смерть посилати, а не по воду!» Грикнула з капустяної грядки одарка. Присій я лову біру куриху знову умовляє до шлюбу». Докинула вона тихше, що, однак, щоб незмінно почули ближні сусіди, які порались на своїх рядках. То вже неси воду, Петре, неси. Катря поправила хустину, зачекала, поки Петро зникне за деревами, розтерла засиджені ноги і, повільно, налягаючи на ціпок, пішла до хати. Пора лаштувати вечерю для хворої матері. А їй приснився той проклятущий сон, що заграсував її душу. Вона знову народжувала дитину. Солодкий біль мосив її молоде квітуче лоно, розколював тіло надрузки, шмагав її блискавицями, які не спалювали, а свавільно вимолоджували жіночийство. Вся вона хмільно боліла, розморено терпла і ціпаніла від чекання, прикусивши нижню губу, аж проступила калинова крапелька. Вона лежала на чорній ріллі, і та висмоктувала жар із її тіла. Від цього тепла в ріллі проростало жито, на очах витягувалося стрілку і викидало колосок, що нагинався і лоскотав її чоло. А потім рілля перетворилась на ярмарковий майдан, твердий залізний майдан із стоптаними накривками від пляшок, слідами купити коліс. Довкола неї зібрались люди. Подарка сіроштан спльовувала соняшникове лошпиня, тицяла на Катерину пальцем із твердим горбатим нігтем і раготала. Бачили, вона хоче наробити, народити від Святого Духа чи від пилку дикого маку. Вона ну, і ж отрова негодяща. Гич ти, не думала розродитись, це добійне не квіточки змальовувати. Але Петро підскочив до своєї одарки і грубої долонею затулив її рота. Однак крізь його вузловаті пальці все одно пролазили маленькі розлючені гадючки. Одарка розпанахала кохту на своїх грудях і показувала людям білий сахкий живіт, якому. Виносила сина. Не грішила б ти, дарочко, Чи Катерина завинила перед тобою. Навіть Петра тобі отдала. Катря в нас така стражденна, аж свята. Одвернулася б краще, хай народець, Ступилась Марія Добродійка І випустила з рукава кофайки з граю голубів, Які притмом заходились затуляти крилами, Очі головам, що юрмились довкола. До Катерини підійшов соняшник, Нагнувся і закрив її наготу. Вологими полюстками ослодив її спечені вста, а їй раптом стає байдуже до людського юрмовиска. Біль розпанахує тіло, трощить її сором, здається, вона вже й сама не існує, перейшла в своє життя, яке зараз пронизливо залементує, хапне повітря.